Deutsches Märchen. Pinocchio. Vor langer Zeit lebte in einer kleinen Stadt ein alter Spielzeugmacher namens Geppetto. Er stellte Holzspielzeug her und verkaufte es. Alle Kinder mochten seine attraktiven und farbenfrohen Spielsachen. Geppetto wollte schon immer ein eigenes Kind haben. Heute werde ich den wunderschönen Marionettenjungen erschaffen. wenn ich wie mein eigenes Kind behandeln werde. Geppetto suchte nach einem schönen Baumstamm im Wald und fand bald ein kleines Kiefernholz. Ah, das ist genau das Richtige, nach dem ich gesucht habe. Geppetto nahm den Baumstamm wie ein Baby auf den Rücken und trug ihn zu sich nach Hause. Er legte den Stamm auf den Tisch und begann zu schnitzen. Mit seinen kunstvollen Händen begann der Stamm, sich zu einer Figur zu formen. Zuerst bildete sich der Kopf der Puppe, dann folgten Arme und Beine. Schippetto hat endlich den schönen, schönen Marionettenjungen fertiggestellt. Oh, was für ein hübscher Junge. Du erinnerst mich an meine Kindheit. Ich werde dich nie an jemanden verkaufen. Ich nenne dich Pinocchio, mein Sohn. Es war Nacht. Schepetto schlief mit Pinocchio in seiner Nähe. Schepetto fiel in einen tiefen Schlaf. Denn er war müde von der harten Arbeit, die er den ganzen Tag über geleistet hatte. Plötzlich tauchte eine Fee auf. Geppetto, Sie haben mit Ihrem kreativen Spielzeug vielen Kindern Freude bereitet. Ich belohne Sie mit einem besonderen Geschenk für Ihre edle Arbeit. Die Fee zeigte mit ihrem Zauberstab auf Pinocchio und plötzlich, er begann sich von selbst zu bewegen, sprang direkt aus dem Bett und verbeugte sich respektvoll vor der Fee. Danke, Fee. Du hast mir ein Leben geschenkt. Jetzt kann ich laufen. Ich kann tanzen. Ja, mein Freund. Jetzt, wo du lebendig bist, musst du aber ein gutes Kind sein. Belästige deinen Vater nicht und höre immer auf ihn. Wenn du dich als gutes Kind erweist, werde ich dir ein besonderes Geschenk machen. Oh, wirklich? Ich werde immer auf meinen Vater hören. Psst! Dein Vater schläft. Störe ihn nicht. Überrasche ihn am Morgen. Am nächsten Morgen, als Geppetto aufwachte, sah er Pinocchio neben sich sitzen. Er starrte ihn an und blinzelte mit den Augen. Oh mein Gott, meine Puppe lebt. Mein Pinocchio ist am Leben. <lacht> ja, Vater, ich liebe. Geppetto umarmte Pinocchio. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich war noch nie so glücklich. Geppetto und Pinocchio begannen eine glückliche Zeit miteinander. Eines Tages war es Zeit für Pinocchio, zur Schule zu gehen. Vater, jetzt bin ich alt genug, um zur Schule zu gehen, wie alle anderen Kinder auch. Bitte besorge mir Bücher und Bleistift. Natürlich, ich werde es bald besorgen. Geppetto hatte aber nicht genug Geld, um Schulmaterial zu kaufen. Deshalb verkaufte er seinen einzigen Mantel und gab das Geld Pinocchio. Aber Vater, wo ist dein Mantel? Oh, ich habe ihn heute nicht getragen. Er ist zu alt und zerrissen. Ich trage ihn nicht mehr. Geh jetzt, lieber Sohn. Lerne gut und mach mich stolz. Danke, Vater. Auf Wiedersehen. Bis bald. Pinocchio machte sich mit Freude auf den Weg zur Schule und sah alle Läden, die Menschen und die Marktplätze auf dem Weg. Plötzlich sah er eine Menschenmenge, die sich vor ihm versammelt hatte. Langsam schaffte er es, seinen Weg nach vorne zu gehen, um herauszufinden, worum es geht. Oh, Was er sah, ah. war ein großes, buntes Zelt. Es war ein Zirkuszelt. Ein Clown stand am Tor. Pinocchio wollte gerade das Tor betreten, als der Clown ihn aufhielt. Was? Ohne Ticket kein Eintritt. Pinocchio dachte eine Weile nach und zog das Geld heraus, das ihm Vater gab. Nimm das Geld und gib mir das Ticket. Der Clown gab ihm das Ticket und Pinocchio betrat mit Spannung das Zelt. Ein Zauberer führte die Show durch und ein Bär fuhr auf einem Einrad. Pinocchio war erstaunt. Wow, was für ein erstaunlicher Ort das ist. Der Zirkusmeister sah ihn von der Seite aus. Oh, ist das eine lebende Marionette? Ich werde ihn schnappen und ihn dazu bringen, in meinen Zirkus zu spielen. Jetzt brauche ich keine Puppenspieler mehr, für Puppenspiele zu bezahlen. Sobald die Show vorbei war, hielt er Pinocchio ah. davon ab, wegzugehen. Verlasse den Zirkus noch nicht. Jetzt wirst du ein Teil dieses Zirkus, meine lebende Marionette. Lass mich gehen. Ich muss zur Schule gehen. Warum bist du dann hierher gekommen, anstatt zur Schule zu gehen? Es tut mir leid, ich habe meinen Vater angelogen. Mein Vater gab mir Geld für Bücher und ich gab alles aus, um das Ticket zu kaufen. Ich werde es nie wieder tun. Bitte lassen Sie mich gehen. Hm, geh und sei ein guter Junge und lüge deinen Vater nicht wieder an. Der Zirkusmeister gab ihm fünf Goldmünzen, um seine Bücher zu kaufen. Oh, danke. Sie sind so freundlich und großzügig. Pinocchio nahm die Münzen und lief fröhlich davon. Während er unterwegs war, sahen eine gerissene Katze und ein gieriger Fuchs die Münzen in Pinocchios Hand und hielten ihn auf. Hallo Holzjunge, wo willst du denn so schnell hin? Ich gehe auf den Markt, um Schulbücher zu kaufen. Hohoho, ho, ho. Schulbücher? Warum denkst du nicht daran, Burger zu kaufen und so? Und Milch Eiscreme. die können wir uns dann teilen. Ja, aber ich habe nicht so viel Geld dabei. Dieser Junge sieht töricht aus. Wir können ihn ausrauben. Natürlich hast du Geld. Fünf Goldmünzen, die du pflanzen und als einen Baum voller Geld wachsen lassen kannst. Oh, ist das möglich? Ja, natürlich. Ja, komm mit uns mit. Ich zeige dir einen guten Platz, um diese Münzen zu pflanzen. Der Pinocchio glaubte daran und folgte der Katze und dem Fuchs. Der Fuchs rannte heimlich davon, ohne bemerkt zu werden. Nach einer Weile erreichten sie einen Bauernhof. Ich denke, das ist der richtige Ort. Pinocchio gräbt ein Loch. Schnell ließ er alle Münzen in das Loch fallen und füllte es mit Erde. Ah, jetzt wird dieser Baum wachsen und ich kann Bücher und auch einen Mantel für meinen Vater kaufen. Ich werde dir auch Burger und Milcheiscreme besorgen. Du Narr, geh weg! Das sind meine Münzen. Miau! Aus Angst trat Pinocchio zurück und ah! fiel in eine große Grube. Ah! Katze, Katze, hilf mir, hilf mir doch jemand! Es war die Falle, die der Fuchs gestellt hatte. Ha, ha, ha. Du denkst immer noch, dass ich hier bin, um dir zu helfen? Ha, ha, ha, du Narre! Die Katze und der Fuchs entfernten die Münzen aus dem Loch und entkamen. Pinocchio wurde ganz allein gelassen. Was habe ich nur getan? Ich habe an falsche Leute geglaubt. Ich habe nicht auf meinen Vater gehört und mich von Katze und Fuchs täuschen lassen. Ich verdiene das. Plötzlich tauchte eine Fee auf. Was ist passiert, Pinocchio? Wie bist du in diese Grube gefallen? Ich, ich wollte Schulbücher kaufen und zwei gerissene Tiere erwichten mich und warfen mich in dieses Loch. Dann haben sie meine Goldmünzen gestohlen. Sobald er das sagte, begann seine Nase länger zu werden. Äh, was passiert mit meiner Nase? Warum wächst sie? Es ist, weil du gelogen hast. Deine Nase wird jedes Mal länger, wenn du lügst. Pinocchio schämte sich. Und sagte der Fee die ganze Wahrheit. Als er anfing die Wahrheit zu sagen, begann seine Nase normal zu werden. Jetzt, da du die Wahrheit sagst, werde ich dich befreien und dich zu deinem Vater gehen lassen. Die Fee zeigte mit ihrem Zauberstab auf Pinocchio und er flog aus der Grube. Danke, liebe Fee. Gott segne dich. Sei ein braver Junge. Lüge nie wieder. Pinocchio wollte jetzt nach Hause gehen. Auf dem Weg dorthin traf er seinen Freund Romeo. Warte, warte, Pinocchio. Wo gehst du hin, wenn du es so eilig hast? Komm mit mir mit. Ich gehe jetzt ins Spielzeugland. Spielzeugland? Wo ist das und warum sollte ich dorthin gehen? Dort ist es voll von Spielzeug und Süßigkeiten und Pralinen. Keine Eltern, die mit dir schimpfen. Niemand, der beim Spielen stört und keine Schule. Das klingt fantastisch. Lass uns gehen. Pinocchio schloss sich seinem Freund an und ging zum Spielzeugland. Pinocchio und Romeo begannen Süßigkeiten zu essen und hatten Spaß beim hey. Spielen hey. Sie blieben viele Tage im Spielzeugland. Eines Tages spürte Pinocchio, dass sich sein Körper seltsam veränderte. Er hatte plötzlich einen Schwanz und große Ohren wie ein Esel. Was passiert mit mir? Es ist etwas faul an diesem Ort. In der Ferne sah er einen Mann, der einen Eselkarren fuhr. Lauft schneller oder ich verkaufe euch auf dem Markt, ihr Narren. Pinocchio erkannte, dass es ein Trick war. Das Spielzeugland wurde tatsächlich von einem bösen Eselhändler kontrolliert. Er lockte Kinder mit Süßigkeiten und Spielzeug, verwandelte sie in Esel und verkaufte sie auf dem Markt. Pinocchio rannte so schnell er konnte weg. Er hörte Klatsch und Tratsch, als er auf dem Markt im Dorf ankam. Hast du von Geppetto gehört? Er suchte seinen Sohn im ganzen Dorf, konnte ihn aber nicht finden. Also ging er hinaus aufs Meer, um nach ihm zu suchen. Ja, und ich habe gehört, dass sein Boot im Sturm gesunken ist. Wie traurig! Als Pinocchio das hörte, fühlte er sich sehr traurig und schuldig. Also rannte er los und sprang direkt ins Meer ohne Angst, weil er nicht nur an sich dachte... verwandelte er sich wieder in sein normales Selbst. Kein Schwanz und keine langen Ohren mehr. Da er aus Holz war, ging er nicht unter. Er schwamm und schwamm, ohne zu wissen, wo er suchen sollte. Als er mitten auf dem Meer war, kam ein großes Maul aus dem Wasser und verschluckte ihn. Ah! Es war ein großer Wal. Oh Vater, wo bin ich? Es ist alles so dunkel hier. Oh Vater, was habe ich getan? Ich wünschte, ich könnte dich einmal treffen. Natürlich, mein Sohn. Ich bin für dich da. Vater. Pinocchio. Der Vater und der Sohn umarmten sich gegenseitig. Es tut mir leid, Vater. Ich habe dich angelogen und dein Geld für einen Zirkus ausgegeben. Pinocchio erzählte ihm alles ehrlich. Es ist in Ordnung, mein Sohn. Ich vergebe dir. Jetzt müssen wir von hier fliehen. Aber wie? Vater, du hast doch eine Streichholzschachtel, oder? Ja. Und hier sind so viele Schisswracks drin. Ja, ich verbrannte dieses Holz und grillte die Fische, die dieser Wal gefressen hat. Ja, so blieb ich am Leben. Also gut, wir müssen Feuer anzünden mit dem ganzen Holz in seinem Magen, bis der Rauch seine Kehle und Nase erreicht. Tolle Idee, Pinocchio. Ich hätte das vorher probieren sollen. Sie sammelten einen großen Haufen Holz und machten ein Feuer. Riesige Flammen und schwarzer Rauch kamen aus dem Feuer. Der Wald fing an, ein brennendes Gefühl in seinem Magen zu spüren. Er hustete und Zipetto und Pinocchio wurden rausgeworfen. Ah! Beide schwammen an die Küste. Pinocchio, du hast uns gerettet. Ich bin dein Sohn. Es ist meine Pflicht, dich zu beschützen. Oh, ich bin stolz auf dich. In diesem Moment erschien die Fee. Pinocchio, endlich hast du bewiesen, dass du ein guter Sohn bist. Du hast deinen Vater gerettet. Wie ich bereits sagte, werde ich dir nun ein besonderes Geschenk machen. Die Fee zeigte mit ihrem Zauberstab auf Pinocchio. Ah, irgendwas schlägt. Und meine Haut... Ich bin ein Mensch geworden. Mein Herz schlägt. Oh Fee, du hast mir einen Sohn geschenkt. Danke für deine Freundlichkeit. Es ist für deine gute Arbeit. Wenn ihr gute Taten vollbringt, wird immer Glück und Segen auf euch herabregnen. Danach lebten Pinocchio und Geppetto glücklich und stellten die schönsten Kinderspielzeuge her.